От тази година безплатната вакцинация срещу човешкия папиломен вирус е достъпна и за момичета на възраст от 15 до 18, след като преди това беше ограничена до по-низка възрастова група. Това означава, че темата за вакцинацията срещу човешкия папилома вирус излиза на национално ниво с обновена здравна политика и с активни кампании. Ваксината се предоставя като част от националната програма за първична превенция на раковите заболявания, причинени от папилома вирус. Приятел от Министерски съвет. Преди това ваксините припомням бяха достъпни за момичета на възраст от 10 до под 15 годишна възраст и момчета на възраст от 10 до под 14. Вакцинацията се препоръчва и се прилага по искане на родител или настойник от практикуващи лекари, педиатри, акушерги наколози работещи по програмата. Добър ден, казвам на Елена Цонева Папунджиева. Паподжиева. Паподжиева, добре, извиняло се. Тя е основател на портала на пациента и са на коалицията HPV, съкратеното название а, с латински букви на папилома вируса. За, да започнем от там. Вход са тези нови кампании, активни сте в социалните мрежи, виждаме го. А, там има пространство да се увеличи знанието сред млади хора, сред родители. Как върви този процес? Доволни ли сте? Първо Ви благодаря, че обръщате внимание на нашата коалиция и на всички тези успехи, които са в посока на разширяване на програмата и съответно всичко се случва и със съдействието на Министерство на здравеопазването и наистина добрата политическа воля, която вече в няколко поредни правителства я има, което е така рядкост за нашата народопсихология. Тя тази воля, извинявам се, че Ви прекъсвам, но а, зависима ли е и от натиска, който Ви оказвате като пациенти като пациенти организации, портала на пациента и коалицията? Всичко е много свързано. А, самата коалиция а, беше основана преди три години и а, като идейна концепция а, беше такава, че вътре да сме много различни хора. Вътре е професор Радка Аргирова, един от най-популярните ни вирусолози, доцент Бацелова, която е наистина много запозната с за вакцино имунолог, популярен, а, доктор, а, доктор Гергана Николова, която е, може би от най-популярните ни общо практикуващи лекари. Доцент Михаил Колейски, който беше и заместник министър и експерт в дълги години в Световната здравна организация, в момента в Националния център по обществено здраве и анализи. Много сме шарени. Също и професор Търнев, там пък имаме голяма комуникация и с медиаторите, които отговарят съответно за по-рисковите групи и мълцинствата. Много сме шарени, много сме сплутени. Съжалявам, че пропускам още няколко колеги, но твърде дълго време ще ви отнема. Всичко се случи по много как да кажа, наистина интелигентен начин във времето, тъй като тази програма стартира в 25-та година и е до 30-та година. Преди това имаше така една програма, която вече беше малко поостаряла и като смисъл, и като концепция, тъй като беше в посока, че се вакцинират само момичета. А в момента имаме едно сериозно разширяване за момчетата което всъщност предпазва и момичетата и Това е много това... сериозен пробив да. защото всъщност не можем да кажем, че това е половонеот половозависима, болест, че само момичетата страдат а, от а, ракови заболявания, свързани с папилома вируса. На практика, а, инфекцията е половонеутрална, нали така? Тя засяга и мъжете. Точно така. А, и а, всъщност интересният момент е, че 90% от мъжете в живота си се заразяват от вирус на HPV, а и 80% от жените. Но го развиват а, жените в... А, а, така, не голям процент, но сериозен процент, и затова сме и на второ място по смъртност от рак на маточната шейка в Европа. Второ място по смъртност, това, това е ужасяващо рак на маточната шийка, но всъщност не е само рак на маточната шейка, нали така. Папилован вирус е отговорен и за друг вид а, заболявания, които ракови заболявания, които могат да засегнат белия дроп това са още, още така изследвания за белия дроп. В момента е установено, че а, действа на а, устната кофина, на а, фарингса, а, съответно на всички полови органи при мъжа, а, процента на HPV вируса, който причинява тези ракови заболявания и затова го водим наистина вече в днешно време, че е полово неутрален вирус, който а, е много опасен и за двата Пола, а реално и мъжете а, предпазват по този начин, ако са вакцинирани и своите момичета, жени и предпазват въобще цялото ни население. Тоест, това е популация. много голям успех, разширяването на възрастовата група, а, доколко, доколко е важно включването на младежи и млади възрастни като приоритет според а... вас. Защото а, аз изпомням в времената, в а, които а, моето дете беше в тинейджерска възраст. А, тази вакцина изглеждаше недостъпно, далечна, трябваше да се поръчва от чужбина, струваше ужасно много пари на фона на онези години. А, ето сега казваме, че а, това влиза в безплатната програма на Министерство на здравоопазването и се разширява и възрастта. Доколко? Има ли смисъл тя да се след началото на сексуалния живот. А, аз малко ще продължа и с нашата кампания, ще продължа после и с въпросите ви. Почваме нашата кампания а, по информираност за hpv свързаните заболявания в социалните мрежи в Европейската седмица, която е за превенция на рак на маточната шейка и на hpv свързаните заболявания. А, много е важно да се знае, че освен в тази разширяваща се програма, тя в годините ще се разширява още повече, тъй като стига и до жени на 21 години. Така вървим напред в времето и разширяваме безплатната програма. Но е много важно да се знае, и това ще го комуникираме следващите два месеца в социалните мрежи, много е важно да се знае и от по всички млади хора, които вече са започнали полов живот, че също за тях не е късно. И не е само толкова млади, а и въобще всеки, който все още а, иска, прави любов. А, и, Тоест всички, които са сексуално е възможно, активни, биха могли да се възползват от една подобна вакцина. Да, Трябва ли преди тя... това да правят някакви специални изследвания, дали вече не са носители на вирус? Добре е да си направят, но няма нужда да си правят всъщност. Винаги е добре човек да се тества. В момента има и много по съвършенни ДНК-тестове за HPV. Даже в утрешния ден ще излезе на страницата на нашата коалиция на ново интервю с доцентка Региозов, който е част от нашата коалиция в посока новите ДНК-тестове, които са 40% а, а, така предпазват и доказват съществуването на HPV вируса. Ако има такъв, разбира се. Иначе винаги може една жена да си направи ацитона маска, която е хубаво да се прави всяка година. Но независимо от това, всеки, който води пол в живот, не е в тази възраст, в която е програмата, има възможност да си постави тази вакцина, lir uh са поставенията през половин година. А, мисля, 100%. че 260 или 70 лева аз в лева говоря още, тъй като а, още не, не съм го изкалкулирала колко би трябвало да, да струва нали, една такава ваксина, но това е един малък разход а, а, за това човек да спаси а, живота си и живота на близък човек, на детето си, тъй като дори да е на 20 години едно дете, за нас винаги то ще си остана дете и да е на 30. Сега послед въпрос. Кои групи се очертават като най-трудни за убеждаване в ползата от вакциниране също вируса? Родителите ли? Самите младежи? Общо практикуващите лекари ли, защото се очаква те да поставят тази вакцина, а ние знаем, че в България заради високите нива на дезинформация сме свидетели на феномена лекари срещу ваксини, което е нали, смайващо, а, но е факт. Точно за това правим и тази информационна кампания в социалните мрежи и ви благодарим, че ни подкрепяте. И във Фейсбук, и в нашата страница на HPV Коалиция може нашите слушатели също да преглеждат всяка сутрин, примерно, да си поглеждат какво ново сме извадили като информация. А, много е трудно да се говори а, за определен таргет, който наистина е най- така сява смут сред околните или е срещу вакцинирането като цяло. А, за съжаление, а, има всякакви хора във всякакви Таргети. И сред родители, за съжаление и сред лекари, то mm -hmm. педиатри дори или акушер гинеколози и общо практикуващи лекари. А, това е за мен е, е някаква народопсихология, която се повтаря и не от образованието, не от а, пола възраста. А, някакъв, може би, страх а, вкоренен още в миналото а, за съжаление, им ги има и 10-15% в обществото, които каквото и да им доказваш, те винаги ще останат антиваксери, то не е само за HPV вакцината. За нас в момента е много важно да комуникираме по правилен начин с родителите, които да могат да отидат и да си поискат от общопрактикуващия лекар полагащата се за детето им. Вакцина. И най-важното – да отидат и да си я поискат, защото тя е безплатна, на практика предвидена и би било глупаво да не го направят, тъй като наистина човешкият папиломен вирус е един от основните причинители на ужасяващи заболявания, като рака на маточната шийка – смъртността от а, която е на второ място от България, е на второ място в а, Европа? Най-важното е да сме информирани и това се опитва да прави нашата коалиция а, и също всички, които ни слушат в момента и се интересуват от темата могат също да посетят и а, сайта плюс мен на Министерство на здравеопазването, а, което наистина дава а, така един поглед напред и разширява цялата концепция за вакцинационното покритие дори в страна тъй като вече може да се види и в България колко а, вакцинирани момчета и момичета има. Много ви благодаря Елена Цонева-Паподжиева, основател на портала на пациента и съосновател на коалиция HPV с практични ориентири за действия в контекста на текущата кампания и националната програма за вакциниране на момичета и момчета срещу папилома вирус, защото това е важна и благородна цел прекратяване и предотвратяване на развитието на рак, причинен от този опасен вирус, предаван при сексуален контакт.